امام ولم يصلي ركعتي الفجر امام فجر فریضه کې مونته ركعتي الفجر نه وکړي د نورو کې تجددات مساقینو مستن نوافل وغیرہ التا جمعو دېنه مدرسه مې تمام خدا چې ركعات الفجر د امیت لري ثواب یې لري نو د مودری د مودری د جماعت چې ركعات الفجر نه کړو نو د مالک په نس باندې کدی مودری تر ركعاته واحد د جديشي د جماعت مع امام ندی دا رکعت الفجر دی اوکی دا یو شرک او دیمو خارج السلا دا خارج المسجد مسجد نبار عمد لحنافم دا حکم دی چی دا مدرک دا سلاة فجر رکعت الفجر ندکره کدی مدرک دا رکعت واحدی گرزی دیشی دی دی دی دی. ربطه ادوره که د سنت په کار دی ثواب دی نو خار جون او که خار جون ما چینه کمز کم د شفوفو د امام نه صحاید بی تستنوی د ان شات پکار دا. او په دې برګن آثار شته د صاحب د عبد الله بن مسعود وغيره کنا دامت الکبراء کی ما چول آثار لکھی دی فلان صاحبی فلان صاحبی فلان صاحبی دا ثابت دی لیکن دا چه مبالغنه دا پکار چه بکل سب که ولار بی امام مخیموز کئی ازیف سب که سنتونه کوي دا د دا پکار لوی جماعتی دردت او دریگی ام مدرک جماعت بو دا صرف دسار موز متارکه دا سار رکات الفجر مطابق اهميت دې د نو سره کومل خیر اسونه در باندې کوي لیکن دا رکات الفجر مبرهله خير مما طلعت علی شب قیمتی دی پلی وې یا رجل ان نبی صلی الله علیه وسلم فصلى رکات ثم دخل مع النبي صلی الله علیه وسلم فی فلمن سر وقال اپنا استاكم یوم之 تدی سنت لراغلی وکما تکفرض لراغلی دا سنت فپکور کی پکای نا وخت شو چالت جما ولاری نا سر پکور کی دیو کیدل جما ترالی نجمات فراجل پار راجی جما تا نوافل و سنن د پاران راجی د دو و ک کومستالو نو د جمعماته رالي مکتې د پاه د ست پې د کور ک سړ نه او له یو الله يطالحه تمام محمد بن رحمه الله وجعل الله طالحه ذكر يا ابن الصفا انتو الصفه كلهم انا مسلم بن ابراهيم شيخ وشيخ حماد بن سلمى هاتويل پسيه شيخ احمد بن حنبل دو دو دریم حایتاویل بسی شیخ حسن بن عالی سلورم دا حسن بن عالی کل حدث نیازید بن عارون دا جدایش بین زم محمد بن متواجبیل کلهم عن عمر بن دینار عن عطا بن یسار عن ابی وريرا نو مسند دا بر زر اعلان شو دا تیزه تاحویلات وکي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه اذا قمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه حتى کہ اصحاب زوار پرځای اذا قمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه د سارم صدری ای جماو او دل تا د شریه د سنت او تا سنت کئ ائ سلام ګرځول وخت بس د دمز باطل شو فلا صلات لمقطوبه اذا القيمه صلا فلا صلات لم موجوده بس بل مش بالکل باطل حتى کز سلام ګرځول وخت هم د دم موجوده شو د مبالغه اذا قيمه الصلاه فلا صلاه تل المكتوبه کور کومشي کنه کی کور کومشي کنه اذا قيمه الصلاه فلا صلاه تل المكتوبه په ظاهر باندې درحمل دی کې دي دي بابا نماز راځه ټولتا يا دې باندې هغه حدثونه جوړونه د دې نه نه ما کومه نه ده کله رکعتین فجر پادشیدی دا غا قضا سو افقاتا قال را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولن بعد صلات صبح رکعتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات صبح رکعتا سارمسو رکعتان بھی تدا دو رکعتین دیو کڑا بیور پسی لگیا ہے فقالوا انی لم آکنو صلی اللہ علیہ وسلم یما سنتونو نو کوي فصلای دماله فصک رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تریمذی کی تعلیل فلا اجذن نو فلا اجذن معنا سکوتم ده او فلا اجذن معنا دنه کولم پکاره حدیث کې انقطاع ده سدیه مره قال عبد الله رواه الترمذي ويحيى ابن ماجه قال تسمعنا ان قد جاء ذلك تماما النبي صلى الله قابل له حجج اور گذر دین قال الله تعالى و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال <تصفح> <تصفح> قبل ما لماره خلاص داره ما هغه نه د الله کومه بيضا دي څه ان اربع قبل الظهر داريږي بعد الظهر او نه دې روا ته قالو منها فزنا اربع رکات قبل الظهر يا دار يا اربع بعدها ان تي او يا بالا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا ابن طُفْتَ عَلَى أَبْوَابِ السَّمَاءِ ذَا دَرْوَازِ دَشْمَان وَتُكَلَّاوِي إيه من السائرة قد قال وحتى عليه قالوا قال حدنا احمد قال حدنا ابو محمد بن النعمان قال حدنا قال وصلنا ني الله صلى الله قبل قبل العصر دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله امرانا قيل شاید الدعاء ده نبی صلی الله علیه وسلم مستعد کید وغاید نو صلی رکاټ دو کی یا دو رکاټ مخکد ما رحم الله امرانا الله درهمه کی پا شړی باندې صلی قبل ال عشری اربعه یا ركعتین استقرار جوړي د دعاء النبي صلی الله علیه وسلم یا جمله خبریه رحیم الله الله رحم کړ دې پاره شریبان دی اربع رکعات کې قبل العصر همدارنګه بیا د دعاء یا جمله خبریه د نبی صلی الله علیه وسلم دا جی. او دې علاوه حتثو ولا فرحتو فصلا به قناه ان الله تعالى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين دا اربع رکات يا رکعتين دا يا جمله خبريه تنبيل اسلام مذاب گدي يا د دعاء شي ني دا صلاه ان مکاجمین نشایانو کرای نو نوای دې نو بعد اخي وقلنا ربنا انك درګي قدا اوقات المكروهات عاد شویل نو مخه ممذبته وایو عند الاحناف اوقات المكروهات ینځه اوقات مکروه دي او دا د وقته معنی اوقات مکروه مطلقن صلات نه ده پکار مطلق او نفل واجب نه ده پکار اوقات طلوع فجر د طلوع شمس او تکن غرما او غروب شمس دا دري اوقات دا ذليت ديغه فرائض نوافل واجبات سجده تلاوت صلاه جنازه د یوهم نه له پکاره ولیک پدېتې اوقات کې پدې وخت کې نقصان دی وخت کې نقصان دا وقت د شنو د شمس کې چې شیطان سجده کوي نورتا غروب د شمس کې شیطان سجده کوي نور ته او پټاکن غرما کې تسجیب کېږي د جهنم نه دا درې اوقات داسې دی چې دې کې مطلق صلات نه پکار مغروه دی دا درې شو او دوه اوقات تر هغه کې وخت کې نقصان نشته فرایض فائتا قضا واجبات صلاۃ جنازہ کله تلاوت و غیره کی دی شي لیکن هغه ک نوافل ندی پکار لکه د سار طلوع د فجر ساعت نرستو نرخص نرخص د پوری درکات سنت درکات فرض فقط بل مزنه پکار دا نوافل ندی پکار دا رگی ماجګر فرض اگر بعده نوافل نی دی دا ظابطه شو عند الاحناف لما خبر پوش و دا مقام مکرمه کی پنځې دی ټول کی یو ټوک هر ځای کې دا قیډه را مالکیو پرې ځ باندې اوقات مکروه اغسلور دی پنځلې دی څالو دی لک اوقات مکروه کې دلوز فاجر شمس غروب شمس دا سکن غرما تزجیر جانم دا آغی پر ازبانی وقت مکرو نده دا مالکه او دا غطریق شو دا, دا مالکه او مسلکم زین تراغ او سو زابطه دا شوافع شوافع پا زابطه که دا اوقات مکروحات دا صلاح دا پارا مکاو غیر مکا کې فرق دی مکا مقرنه کې اوقات المقرهاو کې نوافل فرائض ارتکی د ماشینه علاوه نور کې به دا تحقیق مکا تنا مستثنا نور کې اوقات کې نوافل توغورو باج نوافل ذات سبب وي او باج نوافل غیر ذات سبب لگه سر مسجد تراغی انه دا مسجد تراغی تحییط المسجد دی سری او دنسو کده انه سبب دی تحییط الوضو انه دا نوافر ذات سبب دی نوافر ذات و سبب اوقات مکروحو که که دیشن او نوافر ذات سبب نبی نوافر اوقات مکروحو که دیشن ذابطه بلی پوش وی بس زمان دا حناو پریز دا پنځه اوقات باندې تر کړای شي چې او سالور او د نکاو غیر مکای کې فرق د شوافی او د نوافل سبب ذاتي سبب او غیر ذاتي سبب کې فرق عند شوافی ترڅو دا د ذات ځین کې کینا شه له اس صلات بعد العصر لا صلات بعد العصر یعنی نوافل صلات جنازه کای څنګه چې تلا او قضا کوي هیڅ مسئله نه ده لیکن وافل باید فرض مګر مذکړ او نه بعد نه فلنه ده په کار خصنات قضا مذکۍ جنازي مذکۍ تلاوت کوي دا ټول ځای نه فلنه ده په کار بعد لازم من کایله ده نه عَل قُرَيْب مولا ابْن عَبَّاس دَار قُرَيْب ذِكْر غلام د دې عبد الله بن عباس او عبد الله بن عباس او عبد بن ازر مسور بن محرما ارسلوه الای د دې ور زوجل معاشره زل د عات چ زوچ نبی صلی الله علیه وسلم فقال اِقرأ علی السلام منا جميعا لمن د طول طرفا زمم تمور باندې سلام هواه وصله عن الرکعتين بعد العصر او تاسو څنګه د مؤمنین نه بعد العصر نفل رکعاتیں جایز ده کنه جایز موږ وقول موږ خبر شو چې تاسو د رکعاتین کوئی بعد العصر همته د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه کړی و فإذا دخلت عليها فبلغت ما تسلوني لي لما كمبيغه ما تسلوه که ما ریته رسل فقالت سل ام سلمہ د دې متعلق تو مسالوی نه تاسوګا اغریته کور او زه حد ته فقرت الیما زبیادی نه تاسوګا فردنیلا وسلمہ بیبیلی مارسلونی بیلا ش وکہ دا نم تاسو کومه سمینہ ما دوه سمینہ تاسو ګر فقالت مل سلمہ ثنه صلی الله علیهما او ما فقل د نبی الاسلام ارادلو مانی کول بعد الفرض د ماجگر نفن به مانی کول و ثم رايتو بیا ما فقرن کتل نبی رحمت صلی الله علیه و سلم فن صلی الله علیه و سلم دا خلا ما ذکر مذکورا بیا ما صغرا و عندي سوتن منبر حرام من الانصار العلماء تجاری ولی گلا فقلت قومي بجنبي النبي صلی الله علیه و سلم قلت يا فقولي ما سلم يا رسول الله اسمعو که تنها عنا دیل رکا دیل ما تاسنا داوری دلو چی دماز گرموز پاکه نفل ندر بکار وعراکتو سلیه ما پا تاس پا کلو کوئی تدیس و جلائی فا این اشارہ بیا جی که نبیل سلام پلاس من اشارہ وکر فاستاخری عنو یگروستو ادریگا کالا ففالت الجاریا فا اشارہ بیا جی نبیل سلام فلما انسربا قال يا ابنتي بيوم ويا سألت عن ركعتين بعد الاسر ناغي وجدارا انو وطالح نازل من عبدالقيت بالاسلام من قول قوم فشغلوني عن ركعتين اللاتين بعد الظور دمازفخند دو ركعت ما اونقر دجرگي پو نمازګر موږ پرځای بیا ورو رکا ته مصکو او درې اسلام السلام عادت مبارک داو چې یو کار به شروع کړ بیا به بی نه پریخو ودائم فہماها کار متا اسلام بي السلام فخولشو نمازګر موږ پرځای نفل نه ده فقر فرض واجب قضا وغيره سجده تلاوت جنازه وغيره جائز ده قالنا لقد هي ما الى قاعده جدول تقيا طانيه قال حتى المسلمي واما قال حتى شربط الله عليه وسلم اجزاء انا اري الذي الله والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وشروط التقيا ده نان الصلاه باقل اثر ها كشم اسمرتفاع يا الله حدث محمد يكاد ينف على قران صلى الله عليه وسلم زمرا ثاني فاقر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كل صلاه المتبوبه ركعه بسار فرض مصبي النبي الاسلام ركعتين بكل ها الا الفجر والعصر ما جذر صار پشي بیا نیکل نواصل پهې دو اوقاې ک نه په کار هلې ب د سلام چې کول دا د هغې حوا سره شو خه خ د خل ونهبي عا نه باې پاه ید ولا الصلاه بعد الصلاه الا حتى تطلق مطلقا ما كان غير مكه مطلقا وليس مكي تخصيص ليس مطلقا ليس عليه بال حتى رضي بالله اذا رضي محمد من حاجه الله عليه وسلم الذين ومتى يعني... انا <تصفيق> بالله على قال قضى رب السماء الذي لا الله لكي ما بين طور مشرب مسبط فاطر سدره لازم ما ياطا وقت كي دعاء مسموع الى الله رجي الله او رجي الله قبليك قال يا في الليل الاخر فسل لي ما شئت بهمك ذكرمذ مشهوده مكتوبه حتى تصلي صبحه صار شماع سر بیا مظمکو بس د مقا غیر مکه نه دی وی مطلق ذات او سبب او غیر ذات او سبب قید پکې هیڅ تد مسلک د حنافی ان شاء الله دې توبه مکه غیر مکه ای دوم نشته او بیا حتا تطلع الشمس فطر فت فتر فقت او المحي یو غش زو غش مدار یعنی نور خاتون ایو لس منتر تیر شی ان بیا مضو کو ذکر فاینا تقلع بین کرنی شیطانی شیطان سجده کئی نگویائی که دو اقران فمز کی نور راقی شی ویسلی لحال کفار سمسلی ما شیطان بیا مضو کو عرصون ذکر وَنَسَلَامَتَ مَشُودَتُ الْمَقْتُوبَةُ حَتَّى يَعْدِلُ رَمَزُهُ بَزغَشَ سَرَا سُورِ بِالْكُنْ بَرَابَشَ ټَکَن ګرمه شي ثُمَّ قَصِيرُ لِقَفَائِنَ جَهَنَّمَ تُسْجَارُ ټَکَن ګرمه کې تجيير کېږي د جان د وقت کراهت خدا ګرما دائمه ثلاثه او پنځه واره ووُتُفَ فصل لي ما شيطان زغ صلات مشوده حتى تصلي العصر ثم اقفر حتى تغرب الشمس بس مکہ غیر مکہ ذات سبب غیر سبب دا مقیس کله په طویو د بہانه فناتغرو بان قن شیطان و استنیل کبار و قلت حدی تنطیله دا قال إلا <سؤال> ما شئنا لا نريد بس طب اسي ما تناغل كشي هغه غلطي په واجبانه غلطي مانه شي فا استغفر الله وا ان الله ورسوله يطلع ما وراءنا فقال يا يا تندى الله تعالى قال دعاني عمر و انصلي بعد صلوى الفجر امام نسكوله صلوى الفجر القائد بروست فقال يا يا صار ان رتنا ونحن نصلي هذه الصلاه فقال يبلغ شاهدكم غائبكم حاضر غائب ته مساله جو ورثئی لا تصلو بعد الفجر الا سجدتاه بس څاڅشي نه بس رکعاته دو رکاتو سنه رکات پر وتشته کنه رکاتین دو رکاتو سنه تر نورکتو پوری مکہ غیر مکہ او ذات سبب غیر سبب تاسیسات کي نشته مساله حنا فقيده ني علي <تصف> ما حد انلا صلوات و سلام على رسول الله قاموا اليوم يا الله عليه وسلم لقد راكع بعد العشر ركعات انتهى مجددا خواص النبي صلى الله عليه وسلم اغرى ركعتين هذا شكم پاتيشو ده بعد الظهر دا قضاء ني يه ما لا حقا وعبد الله بن تيميه تصافا حدثوا ورا حدثوا يا ما هي الصقات المهمه ونينا ذكر موضوعه قد قلنا اتفقنا الرسول قال الصقات يا كان يسل للباذل اثر هو عنها النبي الاسلام كذلك النبي الاسلام ترك كل داده خاصه كو ازكي وينها عن الوشار اتقن النبي الاسلام سبب طالب يقول امت منی کړه دا د هغه خواص نه باب الصلاه دا غروب د شمس نرست دا د مستن فريضه نمکه رکعتين بذکل حدیث ثابته لا با سبب مذهب کړي او حدیث ثابت د نبی اسلام نه ذکرول په لارښوینو نه ذکر چې نو کینو کوک کینو کا په یوزا کې وقته نو سو کینو مزایده پکې نشته او په نبی اسلام او په لارښوینو نه کړی قال رسول الله صلوا قبل المغرب رکعت ثم قال صلوا قبل المغرب رکعت لمن شا و لمن شا خشتا ایت تا غذر نه وسنه ازنه دې شنو جوړي لمن شا اه. دا شيخي در باندې غریب بدن وکه سنت دې سننه جوړي مصابره و و هغه بارحته محمد بن احمد صلی الله علیه و الله تعالی المصابين قالوا انا دين والے من محل کے خیر کوئی صلاۃ دو رکعتیں قبل المغرب على عاد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے سنا ہوا کہ دماغ مول ادبن اس کے ما دو رکعتیں کر لی ہاں کولت یانس اراکم رسول اللہ پیغمبر اسلام لدی مطلب دسنا شنا والی کاں دنا شنا قارن ام رعانا فلم یامرونا ولم ینحانا بستخبوشم جائیدی اوزایی کی چیگی نوکا سبب مزایی گناہ نزدگی وقت کی کراہ دشتہ دینا فلم یامرونا ولم یانحانا نبیل سلام ام ندیکڑی او خلفاء اربعو ندیکڑی نی ودی قارا حسد رضا اللہ علی محمد ام ودی قارا حسد رضا انادر لغین غرا یا تا انادر لغین مکا کا رسول الله او اقامت مزکی نفل شدد بان اقامت مزکی نفل شدد او اقامت مزکی رکعاته مسقطن بان اقامت مزکی ترور یا ما ان غو مجمد کې دوه رکعاته څلو رکعاته مستنبا ان غو مجمد کې دوا يا څلو هاكذا في المغرب وجمان شاه سوره با حدت فربت با حدت محمد جعفر با حدت ان ركعاته كانوا لري قال ملائكه وسلامات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه ورقه كتبه کته کته دي بعده بعده يحيى الله عليه يقول هو شعائف يعني وهم شرف دي اسمه Yes <coughs>